На суді ця я красавиця, начинав медленно понімати, що цей єдиний на землі для мене мужчина, що був способен полюбити мене навіть мертвою, зараз уйдет, покинув мене всю у тюрму. Що хоч не смотря на свою ізвращенность, он мой спаситель, бо інші усі медики, які мене лічили – і ні один із них із вращенцем не був, однак живу в могилу загнали ні за що. А він тут же плаче, питає, собі діть суддів, що на цей поступок мене штовхала не так іспорченість, як наука з судьбою. Що судьба його давно знала, що він знайде свою настоящу любов іменно таким способом в таких страшних її обстоятельствах. Бачучи все відбувається, наша красавиця ужаснулася у того, що те, що тільки що зародилось в її серці, може навіки обірватися. А надо сказати, що окроми красоти вона мала ще й вдівітельний ум. І ним швидко з'образила, що треба робити. Немедленно встала і тут же пригрозила суду. Докажу, що всі свідетелі, які могли б підтвердити його іспорченість, давно мертві і закопані. І допрос їх нічого не дасть. А я єдинствено з них жива і свідетельствую, що в той період любві між ними я находилася живою. Нехай хтось тепер докаже, що це не так. І вона все впала не на прохвесора, а на медиків, які, не змігши правильно лічити красавицю, зробили там самим її мертвою, і мало її за це не похоронили. І на міліцію, яка своєвременно констатувала її таку смерть, що в сукупності взяти є значительно більшим преступленням, ніж яке, як вони кажуть, совершав над нею научений сотрудник Морга. Суд подумав, взвесився. І не став торгуватися з женщиною, возродівши себе як жізні в трупарні. А всі, хто був проти цього, швиденько потікали з залу суду, справедливо писаючись, якби їм самим не очутіться за свою халатність на такому ж холодному цементному полу. Отак судьба знову заступилася за любов, і возлюблені вийшли на свободу, і ні в чому не винуваті, за що вона його дуже довго любила, а він її, хоч вона вже і ніколи більше не була мертвою. Бугай Новий день розчахнувся, і справа вигеть не в тім, що ним почалися канікули. Бо ні, напевно цілий рік, не наважувалося і лише на останньому році, тицьнула Путі до портфеля свою фотку. «Давай будемо дружити, Ніна». Першим ділом Путя поліз до Великої Божниці, де під склом береглися предки з-поміж пожовклих, ще аж до воєнних світлин відокремив свою, де він був першокласником – «Ніні на пам'ять», – написав він, – і подумавши, – «жду вечором біля сирені». З нею під серцем він зачаївся біля магазину, і коли Ніна великом приїхала по хліб, стиснув своє зображення на відображення дзеркальця, і старіх, доки вона не вийшла, не почепила авузьку з буханкою. Од'їхавши за три хати, вона зупинилася. Вийняла, прочитала, озирнулася на магазин, сяйнула щастям і помчала геть. А цілий перший день свободи путя благав його, аби він швидше нахиляв своє сонце до обрі, особливо в обід, коли воно зависло посередині, що малому іноді здавалося, наче воно рушило назад. Та що там сонце, Потім вперше за життя забув збігати на ставок, місце, де час минає надто швидко. І протинявшися до вечора, він прикро пригадав, що міг би там полегшити свої денні муки. А він приніс морські камінці, а вона насіння, а вони сиділи на колоді, вбирали пахощі прив'ялого буску і чекали. Чого? Що скінчаться їхні кульочки? Чи прийдуть сутінки? Часом їхні руки стискалися, часом навіть цукерка чи насінена падала додолу, і щоразу він забував розповісти про ножика, яким виріже для неї вербову паличку з візерунками, яких він умів більше, ніж будь-хто. Поза як мовчали, то й почули, як ген здригнулася земля. Череда, яка дибула до села, зупинилася, потім вона позадкувала. Від ферми пішов Лемент. «Бик зірвався! Переймай!» Путяв ставом, Далека тривога вже накотилася і на нього, на миті лише відпустили,